Ja, vi är igång i alla fall och det är den 17 juli då. Det är otroligt varmt och kvavt här. Vi får mikrofonljud här också. mp 3 spelarna har gått grund av det idag. så. Grundmikrofonen är ju då. Så jag får köpa en ny. Jag klämmer här för 249. Stanter en ny död. Jag måste alltså behålla byxorna på idag. Det är den 17 då, juli. Och jag får ta mikrofonljudet här jag försöker säga det att det här är Gunnar en filmkamera och en mikrofon och det är 17 juli då. Ja, vi försöker spela in här men det verkar dåliga batterier här. Det är 17 juli 2013 Gunnar mikrofon och Flyttjusjön är här. Seters kommun ligger här borta då. Här ligger köper en ny MP3-spelare också för den här med klämman är ju död. Den vill inte fungera längre. Det går inte för gott b datorn alltså B-datorn fungerar och köra livestream också nu. Det finns inga problem med den längre. Så det är fel lite borta. Nu kommer jag delvis Vi kommer väl slockna två sekunder här men B-datorn funkar alltså att köra live på full soundcard. Det finns inget fel på B-datorn längre då. Som ni ser så är vi när 47 17 juli 2013. Vi köper en ny MP3-spelare också för den som jag har den är ju död liksom, den får inte igång, den går inte att ladda den. Det var problem med den förut också faktiskt. Så att jag blev tvungen att köpa ny för 149 stan, jag ligger lite minus här. Mötte en vacker kvinna här, brunett och en storvuxen kar med naken överkropp. Och jag får väl nästan behålla mina byxor på här. Väldigt mycket insekter också här. Seaters kommun ligger ganska nära här också faktiskt, jag ligger här borta. Där ligger Seaters kommun, där. Och här har vi Dalkarsvägen också. Rakt fram här, går rakt ner här, kommer ner till arkhyttan och vad det nu är. Så att, äh, en hel del smultron finns det också här men det kan jag återkomma till. Och det är väldigt varmt och väldigt kvart faktiskt, man skulle kunna ta sig in till Ceters kommun. Komma in i Falunns kommun eller cykla ut med dammsjön. Men jag känner liksom att det är för varmt och kvart idag så att jag orkar helt enkelt Men det är otroligt hög luftfuktighet också. Så idag orkar jag inte så långt faktiskt, ni ser i molnen också där, det är ingen fara. Det är en hel del molnighet faktiskt, men det är väldigt varmt och väldigt kvart i Och Nu fick jag i alla fall igång den här kameran och hoppas att den håller en liten stund nu. Det är helt vansinnigt faktiskt. 17 juli är det väl. Och igår så testade jag, alltså jag råkade bara testa liksom hur B-datorn uppför sig när man kör input med soundcard, alltså från datorn istället för spellistan. Det har inte fungerat förut alltså, det har ju varit världens superproblem. Det kommer bara tillbaka som ett och allting man säger, all musik. Allting kommer tillbaka, studsar tillbaka, precis allting. Och nu var det helt, helt okej, okay. allting är helt normalt <hågår> och jag har en varit hosta varenda dag också. Så att jag är väldigt trött och sliten faktiskt och jag är väldigt svettig också. <hågår> Men faktum är i alla fall att e datan är helt okej okay igen. Och det verkar helt bort det här felet, det finns inget fel på det, det går att köra livestream helt enkelt. Och häromdagen så blev det alltså 10 timmar med kassettband med Mix 88 MHz 10 timmar helt enkelt Och så fort man är ute i köket eller kissar, man måste ju pissa här, så ibland så ska jag pissa hela tiden Och det hela tiden ska jag tömmas blåsan det är, Ibland är man ständigt pissnödig helt enkelt Och så fort man kommer tillbaks liksom, då är det tyst Helt tyst Kassett, fan har ju stannat så länge sedan, det är tyst Så tyvärr blir det så, jag kan inte sitta och passa kassetten hela dagarna och så är jag inne så så mycket också. Igår var väl hyfsat veder, men dagen innan var inget vidare. Idag är helt enkelt otroligt varmt och kvaft här vi har den 17 juli då, 2013 och jag har ganska mycket att säga här. Så att nu har jag gått in och sagt så här med att b liksom, den funkar ju inte. Det går inte, går inte att streama från Soundcard för det, det, kommer, det är som ett eko hela tiden där. Men det testade jag ganska länge igår och allting är helt normalt också. Vänta här nu, det är mycket insekter här. Det är så här vatten såhär vatten så här vatten Att mikrofonen där Det är 88 ligger i mono Man ska alltid lägga om i monoläge Det ska inte ligga i stereo Och jag kan köra från två kassetter också Till mixen Och så har jag mikrofon Som brummar i stereoläge Men den drömmar alltså stereo-läget då Men eftersom a ligger i mono så ska man köra i mono -läget. Och när man lägger av i mono -läget så låter mikrofonen bra Så b datorn har egen mikrofon och Från och med nu så kan man rent tekniskt också börja använda b datorn För att köra livestream från Soundcard alltså från datorn Man kan också låta program och söka igenom hela datorn Och det tar ganska lång stund Och hitta kanske... Den har jag rensat bort litegrann faktiskt det var en väldigt massa filer som försvann helt enkelt men det är helt otroliga mängder med, det är ju tusentals Jag tror det är 47 000 filer nu på C-datorn, men det var ännu mer förut För att upp större hårddiskar helt enkelt Jag rensade bort en skihelvetes massa grejer liksom e Mappar med melodisk rock på 15 gigabyte Ja vad stor det, det skulle ta 585 timmar att lyssna igenom liksom. 585 timmar att lyssna igenom C-dators kommun ligger där, väntar nu där och här är Dalkarsvägen där. Där ligger Vällplan och så där borta ligger Säter kommun. Flyttkyrkan går in enan här. Så vill jag vill gärna prata en liten stund här faktiskt. Jag har den 17 nu då. Plockan går så vi inte tid här så hon är 11.04 istället. Det är en gård, gård som heter mycket som också här är vi Lagabacken, backen en bondgård med en lada. Och så är det? Jag finns två bostadshus. Och ytterligare förrådsbyggnader och grejer. Vad är då telefonnumret i Göteborg? Så de har tydligen flyttat ner till Göteborg redan. 033 var det. I alla fall har det ett sådant telefonnummer då. Så att äh, det är väldigt varmt och kvaft här faktiskt och det är ganska muligt också då. Är det ju faktiskt så att äh, Nu ska jag beställa re på 3 spelare imorgon för 249 stand utan frakt.net.se Och den kommer till nästa vecka då. Den som jag har, har ju krånglat tidigare och nu krånglar den verkligen så den verkar helt död, det går inte att få igång den heller. Den kommer inte igång helt enkelt, den tar ingen laddning alltså, så den är helt död. Och ja, det är väldigt varmt och kvart alltid står man hem. Vi försöker filma i alla fall några minuter här, det verkar dö hela tiden då, jag har tagit fyra dåliga batterier. Där borta ligger Cetris kommun om ni ser bergen där borta. Faktiskt. ska köpa en ny mp 3 149. Jag får döda sådana här insekter faktiskt, för att de är på med hela tiden här. Kameran dör hela tiden här, jag kan bara prata några sekunder kanske så dör den igen. Jag får se till att skaffa lite bättre batterier också faktiskt. Det är otroligt varmt och kvaft, det är det. Nu försöker vi filma 5 sekunder här, vi kan se. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ja, där var det slut. Vad världens snygging jag mätte här och en storväxt. Vi försöker filma här men det bryr sig hela tiden va. Så det är fyra dåliga batterier. Jag hinner prata några sekunder. Några sekunder. Det bryts hela tiden. liksom Jag hinner inte säga någonting. Jag kan inte prata fortare än så här. Får döda insekter vart efter de dyker upp här. Och är väldigt kvart och varmt och svettigt här helt enkelt. Nu ska vi filma några sekunder åtminstone här innan det bryts igen då. Så att också också tonseglar här med sina ungar faktiskt. De måste bo under några tegelpanner. Det finns faktiskt små stugor här. Det finns alltså små stugor här Genomför uh, flyttesjön Det finns en små pyttesmå Det går så där faktiskt Jag snubblar här, det tar bara några sekunder för att byta direkt Men det är otroligt svett och kraft här faktiskt då svårt att andas också, jag tog lite vatten här Vi söker några sekunder i alla fall, jag haltar fram här då Flyttesjön ligger nedanför och Så ser ni ju, där borta ligger Cetert där Så att jag försöker att alltså, halta så ska det nog asikorna i alla fall jag helt fram här då. Flyttar sig längs den ena sidan för att se om det där borta ligger se att det där. Så att jag försöker att alltså halt